Вона піде зі мною. «Ну, тоді, – сказав Агустін, – не говоримо більше про це. Я зичу вам обом щастя». Він підняв бурдюк і довго пив із нього. Потім передав Робертові. «Ще одне англійцю, – сказав він, – кажи я сам теж її кохаю!» Роберт поклав йому руку на плече. «Дуже кохаю», – мовив Агустін. «Дуже!» «Так що навіть уявити не можна». «Ну, я можу уявити». Вона з першого погляду запала мені в душу. «Вірю». Слухай, я кажу все це тобі цілком серйозно. Кажи. Я до неї жодного разу не доторкнувся. Нічого між нами не було. Але я дуже кохаю її. Ти з нею не жартуй. Хоч вона і спиті з тобою. Не думай, що вона хвойда. Я їх завжди кохатиму. Я вірю тобі. І ще одне. Ти не знаєш, яка була б ця дівчина, якби не революція. Ти за неї відповідаєш. Вона справді багато нетерпілася. Вона не така, як ми. Я одружуся з нею. Ні, не в цьому річ. Це ні до чого, якщо в нас революція. А втім, він кивнув головою, мабуть, так було б краще. Я одружуся з нею, сказав Роберт, і відчув, як до горла йому підступає клубок. Я її дуже кохаю. Згодом мовив Агустін. «Коли можна буде. Головне, що ти маєш такий намір». «Так, маю». «Слухай», – сказав Агустін. Ну, «Може, я струмляю носа куди не слід, але чи багато дівчат ти знав тут, в Іспанії?» «Не дуже багато». А хто ж вони були? Повіє Не тільки Скільки ж їх було? Кілька І ти спав із ними? Ні Ха, Ось бачиш Так Я тільки хочу сказати, що Марія нелегковажна дівчина Ну, я теж нелегковажний. Якби я думав інакше, то застрелив би тебе ще минулої ночі, коли ти з нею лежав. У нас часто за таке вбивають. Слухай, хлопче, мовив Роберт, все це вийшло не так, як належить, але тільки тому, що обмаль часу. От чого нам бракує. Завтра треба буде битися. Ну, Мені то байдуже. Але для нас із Марією це означає, що ми все своє життя мусимо прожити за той час, який ще залишився. «А день і ніч – це небагато», – сказав Агустін. «Небагато». Але в нас були ще вчорашній день і вчорашня ніч. І ця. Слухай, сказав Агустін, якщо я можу в чомусь допомогти тобі? Ні, нам нічого не треба. Якщо я можу щось зробити для тебе чи для того стригунця? Ні.